פס, פס. Hey, אתה. כן כל בסטריו, ממוחשבת, באמת החמד לרדיו. אבל בינינו, כל היפופוטן! פספסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס אני מציע פשוט לנתק אותו, אפילו לשרוף! אם אתה שומע אותנו באוטו, קח מברג, פרק אותו ושרוף! עם רמקולים מתפרקים זה אפילו יותר קל! לשרוף! לשרוף את הרמקול הימני! לא צריכים ימני! תגיד לי, מה אתה עושה? יחי הרמקול השמאני! הא הא הא! לא צריכים ימני! מה אתה חושב שאתה עושה? אני? מאיפה אתה באת? אני הייתי פה כל הזמן, יא שמאלני. ולא אמרת? לא, אני הקשבתי כל הזמן, יא בוגד, טרטר, אתמול דיברת אליי יפה, אומר לי בסדר, תלך, אתה לא מפחיד אף אחד. ראיתם איזו חוצפה? ככה עובדים יחד שנים ופתאום קם רמקול שמאל מתמרד? איך הוא לא מתבייש? אתם קהל אינטליגנטי, אין לכם זמן למשחקי כוחות מטופשים ברדיו. כשיחזור, פשוט נתעלם ממנו. לא להתייחס. להירגע, אני אעשה מוזיקה, תראו איזה יופי, לא צריך שמאלי, ימין זה טוב, כותבים בימין. בבקשה מוזיקה. אפשר להירגע. חזרתי! הטכנאי לא נמצא, אבל חכה אחרי הפרסומות, מה אני אעשה לך? ועכשיו פרסומות. ועכשיו פרסומות. שם לי מוזיקה, לא משתף פעולה. גם אני יכול לשים מוזיקה. תראי רם, בבקשה. גם אני יכול להסביר. תראה מה עשית! תראה מה עשית אתה! מטומטם, שוב שרבת את הרמקולים! זה אתה שרבת! זה אתה! פרסמות, יאללה, פרסומות!